«Питання. Чому я це роблю?» – в тисячний раз запитував себе інквізитор Глокта, кульгаючи по коридору. Хоча стіни були поштукатурені і побілені, проте досить давненько. Саме місце мало похмурий вигляд, а повітря віддавало вологою. Вікон тут не було, оскільки коридор знаходився глибоко під землею, і від ліхтарів у кожний закуток тяглися хиткі тіні». Чому взагалі може хотітися таке робити? кроки глокти вистукували на брудних плитках підлоги незмінний ритм. Спершу впевнене цокання правого каблука, тоді стуки ціпка, і відтак безкінечне човгання лівої ноги зі знайомим штриканням у щиколотку коліну, задницю та спину. Цок, стук, біль. Такий був ритм його ходьби. Час від часу брудну однотонність коридору скрашали важкі двері, окуті, оббиті поточним залізом. Проходячи повз одні з них, глокті причувся притлумлений болісний зойк. Цікаво, що за бідного дурня там допитують, який злочин він скоїв або ж не скоїв, які таємниці розкривають, яку брехню виявляють, яку зраду розвінчують. Однак йому не довелося довго гадати, його думки перервали сходи. Якби Глокті дали можливість катувати одну людину, будь-яку людину, він безумовно взяв би за виднахідника сходів. Коли Глокта був молодий і багато хто робив йому пошанування, ще й до тих прикрих подій він ніколи не звертав особливої уваги на сходи. Він перескакував по дві сходинки за і весело, чим чекував собі у справах. Тепер усе інакше. Вони усюди. Без них не перейти із поверху на поверх. А крім того, спускатись завжди гірше, ніж підніматись. Цього люди не усвідомлюють. Коли піднімаєшся, то падаєш, зазвичай, не так звисока. Він добре знав цей сходовий марш. Шістнадцять сходинок, витисаних з гладкого каменю, трохи потертих ближче до центру, трохи вологих, як і все навколо. Поручча не було, тож хвопитися ні за що. Шістнадцять ворогів! «Справжнє випробування!» Глокта змарнував чимало часу, перш ніж вигадав найменш болючий метод спуску сходами. Він рушив боком, наче крав. Спершу – палеця, тоді – ліва нога, а потім – права. Особливо боліло тоді, коли він спирався на ліву ногу, від чого ще й пекельно штрикало в шиї. «Чого у мене так болить у шиї, коли я спускаюсь сходами? Може, шия приймає на себе мою вагу? і може бути?» Так чи інак боліло нестерпно. Глокта спинився за чотири сходинки від підніжжя. Він майже подолав їх. Його рука тремтіла, стискаючи маківку ціпка, а ліва нога пекла, мов навіжена. Він намацав язиком ясна в тому місці, де колись були передні зуби, глибоко вдихнув і зробив крок уперед. Нога страшно підломилась, і він завис у повітрі, вивертаючись та похитуючись, у той час, як у голові немов у казані, закипіли страх і відчий. На наступну сходинку він ступив, наче п'яничка, чіпляючись нігтями за гладку стіну і повискуючи від переляку. «Тупий, безмозглий телепню!» Ціпок стукнув об підлогу, Незграбні ноги перебороли камінь, і він опинився внизу, якимсь дивом не впавши. «А ось і вона!» Та страшна, прекрасна, тягуча мить між ударом по мизинцю і появою болю. Скільки в мене часу до його приходу? Як боляче буде, коли це станеться?» Відсапуючись із роззявленим ротом біля підніжжя сходів, Глокта відчув, як його охоплює трепетне передчуття. «Починається!» Мука була невимовною. Весь його лівий бік від ніг до голови скувала нестерпна судома – він міцно зажмурив водяністі очі і затиснув рот правицею так сильно, що аж хруснули суглоби пальців. Решта зубів у сціплених щелепах скриготала від натуги, але тонкий уривчатий стогін все ж таки зірвався з його уст. «Я кричу, сміюсь? Як це розрізнити?» Він важко сапав, дихаючи через ніс, з якого йому на руку булькали шмарклі, тим часом як скосюрблене тіло тремтіло, силкоючись не впасти. Судомо минула. Глок та обережно одна за одною поворушив руками-ногами, щоб оцінити ушкодження. Його нога палала. Ступня затерпла, а в шиї з кожним порухом штрикала, видаючись у спині болісними кольками. «Загалом, навіть непогано». Він із зусиллям нагнувся і двома пальцями вхопив свій ціпок, а тоді піднявся і за тильним долоні витер з шмарклі та сльози. «Оце-то так. Може, мені сподобалось?» Для більшості сходи це звична справа, для мене ж пригода. Глокта побрів коридором, тихо посміюючи сам до себе. Він все ще ледь помітно усміхався, коли дістався своїх дверей і човгаючи увійшов всередину. Брудна біла коробка з двома дверима, розташовані одне проти одного. Стеля була незручно низькою, а світло палючих ламп било в очі. Один куток геть вицерів, і облізла штукатурка взялася пухарями, поцяткованими чорною цивіллю. Хтось намагався відтерти довжелезний шлейф крові з однієї стіни, але, видно, не надто старався. Практик Фрост стояв в іншому кінці кімнати, склавши жилаві руки на широких грудях. Він кивнув глокті, виражаючи не більше почуттів, аніж камінь, і глокта кивнув у відповідь. Між ними стояв подертий і заплямований дерев'яний стіл, прибитий до підлоги, а у бабіч нього примостились два стільці. На одному з них сидів голий товстун. Його руки були міцно зв'язані за спиною, а на голову надіти корічневий мішок. Часте приглушене дихання чоловіка було єдиним звуком у кімнаті. Хоч тут під землею стояв холод, але здовстунали і вся під. «Правильно робить, що під ніє!» так закульгав до іншого стільця, акуратно зіпер свій ціпок край стільниці і, тамуючи біль, поволі обережно сів. Він розім'яв шию покрутивши нею вліво-вправо, а тоді розслабив тіло і прийняв близько до зручної позу. Якби у Глокта була можливість потиснути руку однієї людини, будь-якої людини, він безумовно потиснув би руку винахіднику стільців. Він зробив моє життя майже стерпним. Фрост мовчки виступив з кутка і затиснув порожній вершечок мішка між двома пальцями, м'ясистим і блідим вказівним та товстим і білим великим. Глокта кивнув і практик зірвав мішок. Салем Ревс закліпав від різкого світла. Нахабне, бридке свиня, Чарило. Нахабне ти, бридка свиня, Ревсе. Плюгавий кабанюра. Б'юся об заклад, ти готовий зізнатися прямо зараз. Готовий торочити безупину, аж доки нам всім не набридне. На щиті чоловіка красувався великий темний синець і ще один на щелепі над подвійним підборіддям. Коли його водяві очі пристосувалися до світла, він упізнав Глокту, який сидів навпроти нього. Його обличчя раптом сповнилося надією. «Не на того, ой, не на того він покладає надію!» Глокто, ви мусите мені допомогти!» Заскиглив він, нахилившись вперед, наскільки дозволяли пута, і слова полилися з нього нестримним потоком розпачу. Я помилково звинувачений, ви ж знаєте, я невинний. Ви прийшли мені допомогти, правда? Ви ж мій друг. У вас тут є зв'язки. Ми ж в друзі, друзі. Ви могли би замовити за мене слівце, а? Я ж невинна людина. Це помилка. Я...» Глокта підняв руку, вимагаючи тиші. Якусь мить він уважно розглядав знайоме обличчя Ревса так, ніби бачив його вперше, а тоді повернувся до Фроста. «Я мав би знати цього чоловіка?» Альбінос не відповів. Нижню половину його обличчя приховувала маска-практика, а верхня не виказувала жодних емоцій. Він спостерігав за в'язнем на стільці, не зводячи пильного погляду рожевих, як у трупа очей. Відколи Глокта зайшов у кімнату, він навіть жодного разу не кліпнув. «Як це йому вдається?» «Це я, Ревс», – прошепів Товстун. Тон його голосу поступово набував відтінку паніки. «Салем, Ревс, ви знаєте мене, Глокто? Ми разом були на війні, до того, ви самі знаєте, ми друзі, ми...» Глокто знову підняв руку і відкинувся на спинку стільця, постукуючи нігтем по одному з зубів, так наче про щось замислився. «Ревс, ім'я мені знайоме. Купець, член гільдії Мерсерів». Мерсери. Торговці, вишуканим крамом, термін з'явився в 12-му сторіччі в Англії, де мерсерами називали торговців шовком і оксамитом. «Подейкують із багатіїв. Тепер згадав». Глокта нахилився вперед і зробив театральну паузу. «Він зрадник. Його схопила інквізіція. Його майно конфісковане. Він, бач, зібрався ухилитись від сплати королівського податку». У Ревса відвисла щелепа. «Королівського податку!» – крикнув Глокта і гупнув кулаком по столу. Товстун дивився широко розкритими очима і облизував зуб. «Справа зверху, другий ззаду». «Втім, де наші манери?» – запитав Глокта, не звертаючись ні до кого конкретно. «Знали ми одне одного колись чи ні, а от з моїм помічником вас точно належним чином не познайомили». «Практику, Фрости, привітайтеся з цим товстоном!» Фрост вдарив долонію, але удар був такої сили, що Ревс умить злетів зі стільця. Стілець зі стуком хитнувся, проте не впав. «Як йому таке вдається, не перекинувши стільця, збити людини на землю?» Ревс з якимсь клекотом мордою в плитку розпластався на підлозі. «Він нагадує мені кита, що викинувся на берег», – тупо сказав Глокта. Альбінос схопив Ревса попід руки, підняв і закинув назад на стілець. Зі щуки Ревса капала кров, зате його свиняча очиняти тепер посерйознішали. «Більшість людей удари ламають, але трапляються такі екземпляри, кого вони гартують. Ні за що б не сказав, що цей товстун – сильна людина, та зрештою життя сповнений несподіванок». Ревс сплюнув кров на стіл. «Ви зайшли надто далеко, глокто, так і знаєте!» Мерсере, шановна гільдія, ми маємо вплив. Вам це просто так не минеться. Мене знають люди. Моя дружина вже зараз подає клопотання королю, щоб той розглянув мою справу. Ваша дружина, кажете, глок та сумно всміхнувся. Ваша дружина, напрочуд, вродлива жінка, вродлива і молода. Здається, мені навіть замолода для вас. Здається мені, що вона скористалася можливістю позбутися вас. Що вона показала нам ваші бухгалтерські книги всі до одної. Обличчя Ревсе побіліло. Ми переглянули їх, глокта показав на уявний стос паперів зліва, а потім переглянули і інші у скарбівні, показав інший стос справа. І уявіть собі, яким було наше здивування, коли суми з якогось дива не зійшлися. Крім цього, було зауважено, «Нічні візити ваших працівників до складів у старому кварталі, незареєстровані малі човни, хабарі службовцям, підробка документів. Мені продовжувати?» – запитав Глокта зі щирим осудом, похитуючи головою. Товстун хапнув повітря і облизав губи. Перед в'язням поклали перо і чорнило, а також заяву зізнання, детально заповнену чудовим акуратним почерком Фроста. Залишалося поставити лише підпис. «Я його випатраю тут і зараз». «Зізнавайтеся, Ревсе!» Тихо прошепотів Глокта. «І безболісно завершимо цю чорну справу. Зізнавайтеся і назвіть своїх поплічників. Ми і без того знаємо, хто вони. Так нам усім буде легше. Я не хочу тебе калічити, повір. Це не потішить мене». «Ніщо не потішить». «Зізнайся, зізнайся і тебе пощадять». «Заслання венглію не таке страшне, як його малюють. Там теж можна насолоджуватися життям, за одною щоденною чесною працею на службі в короля. Зізнавайся!» Реве дивився на підлогу, облизуючи зуб. Глокта відкинувся на спинку стільця і зітхнув. «Або не зізнавайся, – додав він, – і тоді я принесу інструменти». Фрост підійшов ближче, і його широка тінь закрила обличчя тувстуна. «Біля доків знайшли тіло», – тихо мовив Глокта. «Опухли від морської води і страшно-страшно поневічне, таке, що й годів пізнати. Уже готовий говорити, він повний стигли і от -от лусне. Коли покалічили, до чи після смерті?» – запитав він спокійно у стелі. До того ж, ким був загадковий покійник? Чоловіком чи жінкою?» Глокта знизав плечі йому. «Хто його знає?» У двері різко постукали. Обличчя Ревса смикнулося на звук, знову сповнившись надії. «Ну, не зараз же, чорт, забирай!» Фрост підійшов до дверей і ледь-ледь прочинив їх. Йому щось сказали. Зачинивши двері, Фрост нахилився, щоб прошепотіти ще щось глокті на вухо. «Ти фервар!» – почулося нерозбірливе шамкання, з якого Глокта зрозумів, що за дверима стоїть Северат. «Що вже?» – Глокта усміхнувся і кивнув, не мов це були гарні новини. Обличчя Ревса дещо вспохмурніло. «Чому чоловік, який займався таємною справою, не здатен приховати свої емоції в цій кімнаті?» Але Глокта знав, чому. «Важко залишатися спокійним, коли ти переляканий, беззахисний, самотній, як перст, а твоя доля в руках людей, які не відають милосердя. Кому не знати цього краще, ніж мені?» Він зітхнув і, надавши голосу найапетичнішого тону, спитав. «Ти бажаєш зізнатися?» «Ні». У свинячих очах в'язня знов спалахнула непокора. Він не зводив настороженого погляду та мовчки посмоктував зуба. — Несподівано. Дуже несподівано. А втім, ми тільки почали. — Що, муляє зуб ревсе? Глокта знав про зуби геть усе. Над його власним ротом попрацювали кращі з кращих. Або гірші з гірших. Це ще як подивитись. — Схоже, мені доведеться зараз тебе покинути, але я подумаю про твій зуб. Я гарненько поміркую, що з ним робити. Він взявся за палицю. Я хочу, щоб ти подумав про мене, про те, як я взяв близько до серця твій зуб. А ще я хочу, щоб ти гарненько поміркував про підписання зізнання. Глок та незграбно підвівся, випростовуючи хвору ногу. Втім, гадаю, що тобі може бути достатньо і звичайного мордобою, тож залишу тебе на півгодини в товаристві практика Фроста. Рот Ревса викруглився. Від здивування у нього відібрало мову. Альбінос підняв стілець разом із Товстуном і повільно розвернув його до себе. У цій справі він, безумовно, найкращий. Фрост дістав пару пошарпаних шкіряних рукавичок і взявся акуратно натягувати їх на свої грубі білі руки. Палець за пальцем. «Ти ж завжди любив мати все найкраще, геш, Ревсе?» Глокта рушив до дверей. «Зачекай, глокто! заволав Ревс через плече. «Зачекай, я...» Практик Фрост затиснув рот товсту на рукавичкою і приклав палець до своєї маски. ш шикнув він. Двері, клацнувши, зачинились. Северард прихилився до стіни в коридорі, спершу одну ногу на штукатурку. Він немолодійно насвистував під маскою і водночас поглажував своє довге тонке волосся. Коли в дверях з'явився глок, та він випростався і легенько вклонився, а бісики в його очах видали посмішку. Постійно він усміхається. Очільник Калайн бажає вас бачити, мовив він із помітним акцентом просто людина, і, як на мене, він ще ніколи не був таким сердитим, як сьогодні. Северарде, бідолахо, ти, мабуть, добряче налякався. Шкатулка у тебе? Так, дістав звідти щось для фроста. Дістав? І для своєї дружини, сподіваюсь, теж. О, так сказав Северард, а очі його заблищали сильніше, ніж зазвичай. Моя дружина житиме в достатку, якщо вона у мене колись буде. Добре. Я поспішу відповісти на виклик очільника, коли мене 5 хвилин з початку мого візиту. Зайдеш зі шкатулкою. Просто валитися до нього в кабінет? Можеш, хоч пику його почекрежити не ж мені байдуже. Буде зроблено, інквізиторе? Глок та кивнув і розвернувся, щоб ти собі аж на раз обернувся. «Тільки не треба на справжки його чи крижити. Гаразд, Северарда?» Практик усміхнувся очима і вклав свій страшний ніж назад у піхви. Глокта закутив очі до стеля, а тоді пошкандибав, постукуючи ціпком по плитках і томуючи біль у нозі. Цок, стук, біль. Такий був ритм його ходьби. Кабінетом очільнику слугувала велика і по-багатому опоряджена горішня кімната в будинку питань. Кімната, в якій все було надто великим і надто пишним. Одну з обшитих дерев'яними панелями стін займало велетенське вигадливе вікно, з якого виднілися чепурні сади у внутрішньому дворі. Посеред барвистого килима, привезеного з екзотичних країв, стояв не менш велетенський і химерно оздоблений стіл – а над величезним каміном, середині якого догорав маленький кволий вогник, висіла голова кровожерної звірюки з якоїсь холодної і не менш екзотичної місцини. Утім, на фоні самого очільника Калайна його кабінет здавався дрібним і сірим. Це був дебелий червонощок і чолов'яга віком під 60, який з чохом компенсував рідіюче волосся пишними, сивими бакенбардами – його побоювалися навіть члени інквізиції, але Глокта не відчував до нього страху, і вони обидва про це знали. Перед столом стояло величеньке вишукане крісло, але очільник міряв кімнату кроками, кричучи і розмахуючи руками. Глокту посидили на щось безумовно дороге, але явно задумане так, щоб сидячому було максимально незручно. «Втім, це мене не повинно непокоїти. Незручність – то моя стихія». Поки очільник сварився, Глокта розважався тим, що уявляв, як над каміном замість голови кровожерної звірюки висить голова Келайна. «Цей окоренкуватий дурень точно такий самісінький, як його камін. З вигляду приголомшливий, а всередині пустопорожній. Цікаво, як би він зреагував на допит. Я би почав з його дурнуватих бакенбардів». При цьому на обличчі Глокти покоїлася маска уваги та пошани. «Що ж, Глокто!» Цього разу ти перевершив навіть самого себе, скажений, Каліко. Коли мерсери дізнаються про це, вони з тебе шкуру здеруть. З мене вже здирали, і це лоскітно. Чорт забирай, закрий пельку і всміхайся. Де той пришелеповатий свистун Северард? не закінчу тут, то здеру з нього шкуру. Ото вже молочага, Глокта, ото придумав. Ой, тільки би не луснути з осміху. Ухилення від сплати королівського податку. Очільник... Побуряковів, настовбурчивши бакенбарди. Королівського податку, закричав він, пирскаючи слиною на глокто. Та вони всі від нього ухиляються. Мерсери, спайсери, всі, спайсери, торговці прянощами. Кожен господній йолоб, котрий має човен. Але цього разу все робилося так відкрито, учельнику. Нас це зачепило. Тож мені здалося, що варто було, тобі здалося. Келлен розчервонівся, аж пашив від гніву. «Тобі прямо сказали не займати мерсерів і не займати спайсерів, не займати жодної з великих гільдій!» Він походжав все швидше і швидше. «Такими темпами ти увискилим витриш. Великим гільдіям доведеться купувати тобі новий. Але ж тобі здалося, га? Що ж, він має повернутися на волю. Нам доведеться його відпустити, а тобі повчитися просити вибачення на колінах. Ну і ганьба!» «Ти віддав мене на глум! Де він зараз?» «Я залишив його в товаристві практика Фроста!» «Цієї шамкаючої тварини?» – очільник у розпачі вчепився за волосся. «В такому разі вже нічого не вдієш, а? Він буде схожий наказ на що? Не можна відправляти його на волю в такому вигляді. Тобі гаплик, Глокто, гаплик! Я негайно йду до архілектора, негайно!» Раптом широкі двері розчихнулись, і до кімнати неквапливою ходою увійшов Северард з дерев'яною шкатулкою в руках. «Саме вчасно!» Очільник, роззявивши від гніву рота, мовчки дивився, як Северард грюкнув шкатулкою об стіл, від чого у ній аж щось брязкнуло. «Що це о дідька має знача? Северард відкинув кришку, і Келайн побачив гроші. «Всі ті прекрасні грошенята!» Він затнувся на півслові а його рот завмер, силячись сформувати наступний звук. Спершу він виглядав здивованим, тоді спантеличеним, і зрештою настороженим. Келайн стиснув зуби і поволі опустився у крісло. «Дякую практику, Северарде», – сказав Глокта. «Можете йти». Поки Северард не виходив, очільник замислено погладжував свої пишні бакенбарди, а його обличчя поступово прибирало звичного рожевого відтінку. «Конфіскували у Ревса. Тепер це, звичайно, власність корони. Я вирішив, що варто вручити шкатулку вам, як моєму безпосередньому керівнику, щоб ви передали її у скарбівню. Або щоб ти купив ще більшого стола, кровопивце». Глокта нахилився вперед, склавши руки на колінах. «Гадаю, що ви могли би сказати, що Ревс зайшов надто далеко, що ним почали цікавитись, що потрібен був показовий приклад». Зрештою, не можна, щоб всі думали, ніби ми нічого не робимо, а цей арешт налякає великі гільдії і поставить їх на місце. Це налякає великі гільдії, щоб ти зміг доїти їх ще сильніше. І ви завжди можете сказати, що я женика каліка і звинуватите в цьому мене. Глокта бачив, що очільнику це починало подобатись. І хоча той намагався цього не виказувати, але його бакенбарди тремтіли від побаченої купи грошей. Гаразд, глокто, гаразд, нехай. Він простягнув руку і обережно закрив шкатулку. Але якщо ти ще колись надумаєш вчинити щось подібне, порацю спершу зі мною добре, я не люблю сюрпризів. Глокта із зусиллям підвівся і пошкандибав до дверей. Іще одне. Інквізитор не обернувся. Келайн суворо дивився на нього з-під своїх густих пишних брів. Коли я піду розмовляти з мерсерами, мені знадобиться зізнання Репса. Глок та широко всміхнувся, показавши зяючу прогалину в передніх зубах. «З цим не буде проблем, очельнику!» Келайн був правий. Ревс в жодному разі не міг повертатись на волю в такому вигляді. Його губи були розсічені, закривавлені, боки почерніли від сінців, голова звалювалася на бік, а лице запухло так, що його б і мама рідна не впізнала. «Одне слово, він виглядає, як людина готова до зізнання». «Навряд чи тобі сподобались останні півгодини, Ревса. Ой, навряд чи. Хто зна, можливо, це були найгірші півгодини твого життя. Втім, я розмірковую про те, що ми можемо тобі запропонувати. І як би це не звучало сумно, це були найгірші півгодини. Можна навіть сказати, розкішні півгодини». Глокта нахилився вперед, зупинившись всього за кілька дюймів від розквашеного носа Ревса. «Порівняно зі мною, практик Фрост, маленька дівчинка!» – прошепотів інквізитор. «Кошеня, коли за тебе візьмусь я, Ревсе, ти будеш згадувати про цей час з ностальгією. Ти благатимеш мене про півгодини з практиком. Я зрозуміло висловився?» Ревс мовчав. Тільки чутно було, як у його зламаному носі свистить повітря. «Покажи йому інструменти!» – прошепотів Глокта. Фрост зробив крок вперед і широким театральним рухом відкрив начищений ящик. Це була витончена майстерна робота. Коли кришка відкрилася, численні внутрішні полички припіднялися і висунулися, демонструючи інструменти глокти в усій їх убачливій красі. Там були леза усіх розмірів і форм, голки вигнуті та прямі, пляшки з олією та кислотою, цвяхи і гвинти, затискачі і щіпці, пили, молотки і зубила. Метал, дерево і скло переливалися в яскравому світлі ламп, відполіровані до дзеркального блиску та наточені до смертельної гостроти. Ліве око Ревса цілком закрила багаряна пухлина, але праве, жахаючись і вражаючись, пробіглася по інструментах. Призначення одних було страхітно очевидним, а от призначення інших – страхітно неясним. «Цікаво, що лякає його більше? Здається, ми говорили про твій зуб, про глокта». Око Ревса сіпнулося в його бік. «Чи, може, ти бажаєш зізнатися?» «Ну, ось він у мене на гачку. Зізнавайся, зізнавайся, зізнавайся!» У двері різко постукали. «Чорт, забирай, знову!» Фрост прочинив двері і звідти долинув короткий шепіт. Ревс облизав на бряклу губу. Зачинивши двері, Альбінос нахилився, щоб прошепотіти глокті на вухо. «Ти архієхток. архієхтох!» – глокта закляк. «Грошей було недостатньо, поки я плентався сюди з кабінету Келайна, старий вироток доносив на мене архілектора. Отже, мене кінець?» Від цієї думки він відчув колюче збудження. «Ну що ж, спершу розберуся з цією товстою свинею. Скажи Северарду, що я скоро буду». Глокта повернувся назад до в'язня, але Фрост поклав своє біле лапище йому на плече. «Ні, ах, як то...» Фрост показав на двері. «Він тут, Зага тут!» Глокта відчув, і як засіпалася повіка. «Чому?» Він піднявся, відштовхнувшись від краю стола. «Невже завтра мене знайдуть у каналі, мертвого і опухлого, і невпізнаваного?» Ця думка викликала в нього лише одне відчуття – спокійне полегшення. «Більше не буде сходів!» Зовні в коридорі стояв архілектор Інквізиції його величності. Брудні стіни позаду нього видавалися майже брунатними, настільки бездоганними були його довга біла мантія, білі рукавички та копиця білого волосся. Йому було за 60, але старе чи неміч не позначилося на ньому. Високий, чисто виголений, стрункий, кожен дюйм його постаті віддавав елегантністю. «Він виглядає, як чоловік, який ніколи в житті не був, заскочений зненацька». Вони вже зустрічалися якось шість років тому, коли Глокта вступив до Інквізиції. І за цей час, здавалось, архілектор зовсім не змінився. Архілектор – скульт. Один із наймогутніших людей у Союзі. Один із наймогутніших людей в цілому світі, як на те пішло. За ним, немов гігантські тіні, нависали двоє кремезних, мовчазних практиків у чорних масках. Коли в дверях з'явився кульгавий глокта, архілектор зобразив на обличчі усмішку. За нею крилося багато чого. Трохи презирства, трохи жалю, ледь помітна часточка загрози, але ні краплинки радості. Інквізитори глокто, мовив він, простягнувши одну руку в білій рукавичці долонею донизу. На його пальці зблиснув перстень із чималим багряним самоцвітом. «Служу і корюся, ваше просвіщенство. Глокта не міг стриматись і скривитися, коли змушений був поволі нахилитися, щоб торкнутися губами персня. Цей важкий і болісний маневр тривав, здавалося, цілу вічність. Коли він нарешті спромігся підвестись, Скульт спокійно дивився на нього своїми холодними блакитними очима. Цей погляд означав, що він уже цілком зрозумів Глокту, і той не справив на нього враження. «Ходімо зі мною!» Архілектор повернувся і поплив коридором. Глокта накульгував позаду, а просто за ним крокували мовчазні практики. Скульт рухався з невимушеною млявою впевненістю, а позаду нього шурхотіли елегантні поли його мантії. Виродок. Згодом вони дісталися дверей, схожих на його власні. Архілектор відімкнув їх, і вони зайшли всередину, а практики, склавши руки на грудях, зайняли свої місця у бабіч дверного проходу. Отже, приватна бесіда. Бесіда, яка для мене, мабуть, буде останньою. Глок та переступив поріг. Побілена, але брудна коробка. Стеля занизька, освітлення за яскраве. Замість відсирілої плями на стіні віднілася велика тріщина, але в усьому іншому кімната не відрізнялася від його власної. Тут також був благий стіл, дешеві крісла і навіть як затерта пляма від крові. Цікаво, чи не намальовані вони для ефекту. Один із практиків раптом гучно грюкнув дверима. Малося на думці, що Глокта від несподіванки підстрибне, але на такі фокуси він не куплявся. Архілектор Скульт зграбно опустився на одне з крісел і підсунув до себе з іншого боку столу важкий стос пожухлих паперів. Він вказав рукою на друге крісло. Те, на яке садовлять в'язня. Глокта розумів, чим це може для нього закінчитись. «Я більше люблю стояти, ваше Пресвященство!» Сульт усміхнувся до нього. Він мав гарні гострі білосніжні зуби. «Ні, не любите!» «Тут він правий!» Глок та незграбно опустився на місце в'язня, коли архілектор перегорнув першу сторінку своєї пачки документів, спохмурнів і ледь похитнув головою, немов би побачене його надзвичайно розчарувало. «Можливо, подробиці моєї славетної кар'єри?» «Нещодавно до мене завітав очільник Келайн. Він був надзвичайно розлючений». Сульд відірвав жорсткий погляд блакитних очей від паперів. «Розлючений через вас, Глокто. Він озвучив чимало скарг з цього приводу. Сказав мені, що ви неконтрольований і небезпечний, що ви дієте, не думаючи про наслідки, і що ви божевільний калійка. Він вимагав усунути вас від його відділу». Архілектор усміхнувся холодною злою посмішкою, якою Глокта сміхався до своїх в'язнів. «Тільки зубів у нього побільше». «Підозрює, що він хотів, аби вас усунули. Взагалі». Вони зустрілись поглядами з різних боків столу. «Зараз та мить, коли я маю просити пощади. Мить, коли я повинен повзати по підлозі і цілувати твої ноги. Що ж...» Мені не дуже треба тієї пощади, а для повзання я надто не зграбний. Твоїм практикам доведеться вбити мене сидячого, Перерізати мені горлянку, проломити голову, без різниці. Головне, щоб скоріше. Але Сульт не поспішав. Його акуратні руки в білих рукавичках вправно гортали сторінки, а ті собі шелестіли та потріскували. У нас в інквізиції обмаль таких, як виглокто. Шляхетного походження із чудової сім'ї, чемпіон з фехтування, хвацький офіцер кавалерії, чоловік, якого колись готували на найвищі пости. Сульт зміряв його поглядом, наче заледве міг повірити у сказане. «Це було до війни, архілекторе!» «Певна річ. Новина про ваш полон всіх неабияк вразила, і мало хто сподівався, що ви повернетеся живим». «Війни не було кінця, збігали місяці, а зрештою надія зовсім згасла. Але коли підписали перемір'я, ви виявилися серед в'язнів, яких передали Союзу». Він кинув на Глокту прищурений погляд. «У полоні ви заговорили?» Глокта не стримався і вибухнув гучним реготом. Той регот прокотився дивною луною по холодній кімнаті. Такий звук тут рідко почуєш. «Чи заговорив я?» «Я говорив, аж доки не затерп язик, розповів йому все, що зміг, прокричав кожну таємницю, яку коли-небудь чув. Я молов і шаленець, а коли розказав усе, що знав, то почав вигадувати. Я всикався, і скавулів, наче дівчинка. Так роблять усі». «Але не всі виживають. Два роки у в'язницях імператора ніхто, крім вас, навіть року не протримався». Лікарі запевняли, що вам назавжди бути прикутим до ліжка, але ж вже через рік ви подали заяву до інквізиції. Ми обидва це знаємо. Обидва були цьому свідками. Що ж ти від мене хочеш і чого так довго тягнеш? Таке враження, що деяким людям просто подобається звук власного голосу. Мені казали, що ви покалічений, понівічений, що вас не зцілити, що вам не можна довіряти. Однак я хотів дати вам шанс широко якийсь дурень виграє турнір, а у війнах народжується чимало перспективних солдатів. Проте ваше досягнення, ці два пережиті роки було унікальним. Отож вас відправили на Північ керувати однією з наших копалень. Яке у вас склалось враження про Англію? Помийна яма, сповнена насильства і корупції. Тюрма, де як невинні, так і винуваті стали рабами в ім'я свободи. Смердюча діра, в яку ми відправляємо тих, кого ненавидимо і стюраємося, щоб вони виздихали від голоду, хвороб чи важкої праці. Вона була холодною, відповів Глокта. До пари вам. Ви мали всього кілька друзів в Англії. Пару чоловік з інквізіції і жодних приятелів-засланців. Він висмикнув з-поміж паперів подертого листа і пробігся по ньому критичним поглядом. «Очільник Гойл казав мені, що ви були холодним, наче риба, без запалу. Він вважав, що з вас нічого путнього не вийде, що ви не принесете йому жодної користі. Гойл, цей виродок, цей кат, краще не мати запалу, ніж мізків. Але через три роки видобуток збільшився, ба навіть подвоївся. Тож вас відправили назад до Адуа працювати під урудою очільника Келайна». «Я гадав, що, можливо, ви навчилися в нього дисципліни, але, схоже, помилявся. Ви вперто все робите на власний розсуд». Архілектор кинув на нього похмурий погляд. «Відверто кажучи, я гадаю, що Келен вас боїться. Гадаю, вони всі вас бояться. Їм не подобається ваш гонор, ваші методи, ваш особливий підхід до нашої роботи». «А якої думки ви, архілекторе?» «Чесно?» Я не впевнений, що і мені надто подобаються ваші методи, і сумніваюся, що ви заслуговуєте на такий гонор. Однак мене радують ваші результати навіть дуже. Він з ляскотом відклав сто з паперів і сперся на них однією рукою, нахилившись через стіл, до глокти. Як я нахиляюся до своїх в'язнів, коли вимагаю у них зізнання, у мене для вас є завдання. Завдання, яке личитиме вашим здібностям, незмірно краще, ніж переслідування дрібних контрабандистів. Завдання, яке реабілітує вас в очах інквізиції. Архілектор витримав довгу паузу. Я хочу, щоб ви заарештували зепе Адан Тойфеля. Глокта спохмурнів. Тойфеля? Мініцмейстра, ваше Просвященство? Його самого. Придворний мініцмейстер. Пливова людина із пливової сім'ї. Завелика риба для мого маленького акваріуму. Риба, що має авторитетних друзів. Арештувати таку людину небезпечно, навіть смертельно небезпечно. Чи можу я запитати, навіщо? Не можете. Цими питаннями перейматимусь я. Ви зосередтеся на тому, щоб отримати зізнання. Зізнання в чому, архілекторе? Як це в чому? корупції, в державній зраді. Схоже, що наш приятель Мінецмейстер підходив дуже нерозсудливо до деяких особистих справ. Схоже, що він брав хабарі і спільно з гільдією мерсерів збирався обдурити короля. Тому було б дуже корисно, якби високопоставлений мерсер вказав йому ім'я у зв'язку з якоюсь брудною справою. Навряд чи можна вважати збігом той факт, що саме зараз такий високопоставлений мерсер сидить у моїй кімнаті для допитів. Глокта стенув плечима. «Коли люди починають говорити, дивом дивуєшся, які імена спливають на поверхню». «Чудово!» – архілектор махнув рукою. «Можете йти, інквізітори. Я прийду по зізнання Тойфіля завтра, в цей же час. Дивіться, щоб воно у вас було». Mm -hmm. Глокта повільно дихав, шкутильгаючи назад по коридору. «Вдих, видих, спокійно». Він не очікував, що покине кімнату живим. А тепер я раптом опинився у впливових колах. Особисте завдання для архілектора – вичавити зізнання в державній зраді з одного з надійніших службовців Союзу. Так я у нові впливових колах. Але чи надовго? І чому обрали мене? Через мої результати? Чи тому, що мене не шкода? Я щиро прошу вибачення, що сьогодні нас весь день переривають. Все жастують туди-сюди, як у борделі. Потріскані і розпухлі губи Ревса скривилися в сумній пошмішці. Він ще усміхається в таку хвилину. Дивовижна. Але всьому настає кінець. Будемо відверті, Ревсе. Ніхто не прийде тобі на допомогу. Ні сьогодні, ні завтра, ні будь-коли. Ти зізнаєшся. Питання лише в тому, коли і в якому стані. Немає сенсу тягнути... «Це нічого тобі не дасть, окрім болю. А болю у нас предостатньо». Було важко розгладіти вираз у зназакривавленому обличчя Ревса, але його плечі опустились. Тримтячою рукою він умочив перо в чорнило і ледь нехиленим почерком вивів своє ім'я внизу заяви зізнання. «Я знову переміг. Чи болить моя нога менше, чи повернулись мої зуби?» Чи допомогло мені те, що я згубив чоловіка, якого колись назвав своїм другом? Чому ж тоді я це роблю? У відповідь він почув лише шкрябання пера по паперу. "Прекрасно", сказав Глокта. Практик Фрост перегорнув документ. "А це список твоїх спільників". Він ліниво пробігся поглядом по іменах: "Купка молодших мерцерів, три корабельних капітани, Офіцер міської варти і пара дрібних митників. Вкрай невигадливий рецепт. Що тут казати? А ну, спробуємо додати трошки перцю. Глокта перевернув заяву і відправив її через стіл. Додай до списку ім'я Зепа Дантоєфіля, Репса. Товстуна це спантиличило. Це той, що Мініць пробурмотів він крізь розпухлі губи. Він самий. «Але я з ним навіть не знайомий!» «То й що?» – накинувся Глокта. «Роби, як я кажу!» Ревс завагався, перевідкривши рота. «Пиши, товста свинюко!» Практик Фрост хруснув пальцями. Ревс облизав губи. «Зеп, Дан, Тойфіль!» – мемрив він, записуючи. «Прекрасно!» Глокта обережно закрив ящик зі своїми повбивчими прекрасними інструментами. Я радий, що сьогодні нам обом вони не знадобляться. Фрост замкнув кайдани на зап'ястях в'язня, підняв його на ноги і повів до дверей в глибині кімнати. «І що тепер?» – кинув Ревс через плече. «Енглія, Ревсе, Енглія! Не забудь прихопити щось тепле!» Двері за ним лунку зачинилися. Глокта поглянув на список імен в руках. Зеб Дан Тойфіль замикав список. «Одне ім'я. На перший погляд таке саме, як і інші. Тойфіль. Просто ще одне ім'я. Але яке небезпечне». Северард чекав в коридорі, як завжди всміхаючись. «А кажете, правити товстуна в канал?» «Ні, Северарде. Відправ його наступним човном Венглію». «Ви сьогодні милосердне, інквізітора?» – Глокта пирхнув. «Милосердям було би кинути його в канал». «Цей кабан не протягне на півночі навіть шести тижнів. Забудь про нього. Сьогодні ввечері нам потрібно заарештувати Зепа Дантоефіля». Северард звів брови. «Невже Мінцмейстра?» «Його самого. Прямий наказ його преосвященства архілектора. Схоже, що наш Мініцмейстер брав хабарі від мерсерів». «Яка ганьба!» «Вирушаємо одразу, щойно стемніє». Скажи просто, щоб він був готовий. Худий практик кивнув, і його волосся при цьому хитнулося. Глокта розвернувся та пошкандибав коридором, стукаючи палицю по брудних плитках і тамуючи пекучий біль в нозі. Чому я це роблю? спитав він знову себе. Чому я це роблю?